Adinaren kontrako kaemak asmatu dituzte, baina ergelkeriaren kontrakorik ez. Alperrik da, ez gara nahi bezin gazte zahartuko, azala lehun eta eder. Eldu ere, ez gara uste bezain gazte heldu, ez uste bezain austale, ez uste bezain desberdin. Dena lenguaz bestela egiteko bulkada genekarren, baina geiena, Lengua bezelatxu geratzen ari zaigu. Ez dena hala ere. Aldaketa batzuk izan dira bai. Familia, adibidez. Familia nuklearak eztan da egitzuen eta familia modu anitzak eta forma gabeak sortu dira edo sortzen ari dira. Ziriburuetan gaude oraindik. Amean askeak, adibidez, monogamia auzitan jai eta polimaitasuna defendatu. Naiz eta praktikan, ez mono eta ez dagoena gehienean den monopoli maitasuna. Bagizue, etxe bat hemen norberarena eta beste etxeren bator eta hotelen bat anuntzago. Alegia, haremanen irekitasuna, planteamentu ideologiko bat baino gehiago dela gehienetan, kezka logistiko bat. Etxe bat esan dut norberarena, baina hori ere ez dago eza. Eta etzen lurua ere, ezta? Nor bere etxe bat izatea. Bizi izan gara pisu oso konpartituetan, okupatuetan, alokairu bajukoetan. Bizimodu independenteago baina taldekoago batekin egin genuen amets. Baina orain adin batetik aurrera, nor bizi da lagunekin, edo lankidekin, edo beste bikote edo beste famili batekin. Shalweypen ultra-koherente eta miresgarriak salbu, inorez. Igual, koherentzia ez da gainera beti bidea zertatua. Igualez. Baina urtek, izugarri konbentzioen dute persona. Ta da, norberak ez, eta denborak izatea arrazoia. Gure gara hau ez lekua da orain, inflexio puntua. Lengoa den haukatu genuen, zuen txarra eta zuen ona ere bai, eta artean ez dugu behirik sortu. Edo ez era bat behintzat. Orain, haremanak aske, sareak aintxare, lazoak ain laxo. Loturarik nahi eza, loturarik eza bihurtzen da. Eta gero, loturak nahi eta eza. Eta bidean, aztu egiten zaizu zartzen ari zarela. Zartuko zarela eta ezingo duzula espero semea labak zure kargo egiterik. Akaso, izan ere ez dituzulako izan. Edo izanik ere ez dutelako zure adura euren destinu derrigor bezala sentituko. Ez da laguntzarek ere, ez da behingo maitaleek ere. Azpi kontratatu egingo dute zuretzat konpainia, eta zaintza erakundeen eskutzi. Eta da ez dago gaizki, Erakundeei badagoki erantzukizun hori. Baina dena lengoaz bestela egiteko bulkada genekaren, eta gehiena lengoa bezelatxu geratzen ari zaigu, ezta? Tapishkanaka konturatzen zera ez zela bakarrik bestelako helduaro bat amestea. Pentsatu beharko dela nola zahartu ere. Taurduan otutzen zaizu Gaztetxeak sortu zituen belaunaldiari, balegokiokela, kiokeela, badago kigula, zaharretxeak asmatzea ere, zaharretxeak autonomoak eta autogestionatuak. Bizilekuak bestela ontzen joateko, bestela zaintzeko elkar. Azala zimur eta eder, zaharretzera iritsiko bagina ere.